Teatro radiofonic serial Țara lui Caragiale Schițe contemporane despre momente trecute sau invers Episodul al doilea Șed la o masă într-o berărie și vorbesc încet despre cine știe ce. <coughs> Eu pot, ca să spui pe parola mea, în mare că îmi pare foarte rău. Dar știi, foarte rău, foarte rău. Când ca să ajungem să vedem țara mea, care e peste putință, ca să prevaze cineva o situație foarte tristă, le-am spus-o și dumnealor. Care. dumnealor? Dumnealor, cu care am fost? Zic poate nu ca să spui că nu se poate ceva mai trist ca să vii un moment ori ai zice când vezi că bate falimentul la ușe și că nu mai e niciun patriotism <fie> noroc ai dreptate ai ai ai dreptate ai noroc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 Noul sosit se uită la mesele ocupate Pare că ar căuta o cunoștință și își oprește în sfârșit Privirile asupra celor doi amici Cu pas mai mult hotărât decât sigur Vine drept La masa <gânt> <Regeas> Salutare! Salutare! Salutare. Dați voi să-și la masa dumneavoastră. Nu știm! Așa. Nu zid, am zis Nu. Vorbeați ceva secret? Nu no, nu te-am luat, nici palmă nu ți-am dat Dar acum am să te fac, dar acum am să te fac mm. Frate, câte e o fi târziu că pe mine l-am dat să-l dragă? E unul păr-un sfert Umblă regulat, e nu Mița <laughs> Trebuie să fie, cât a zis că e? Unul păr-un sfert <laughs> Acum trebuie să fie între Gheargan și Conțești am lăsat-o să plece cu șeful. <laughs> bine, frate, eu nu dau nimic căreau de dă Dăm o halbă! Pardon, mă duc, mă întorc? Un moment! Cine e Didi! cunoști? <laughs> nu? Nu. că am trecut. -am. E bine de tot. e și, cum spuneam, e peste poate ca să mai răbdăm. Este o criză, mă înțelegi, care poți ca să zici că nu se poate mai să s-a E ceva care poți că nu ca să... să nene, că se mai și exagerează. E... Și se exagerează, nene. Este o criză care, ascultă-mă pe mine, că n să nu care mă înțelegi, stat cum a devenit acum eu după cum văd că se petrece că nu sunt prost, înțeleg și mai atâta lucru, Hai, nu mai merge cu sistema asta care când te gândești, te apucă groaza, monșer groaza. Hai noroc. Hai noroc. Frate, e târziu, Cât să fie? Uh -huh. Pardon. Uh -huh. Unu și zece. <laughs> acum sunt în gara la Titul. Mănâncă gogoși? La madame Marie că-l va zica. Cine nene? Mița, nu-ți-am spus? Paiete, încă o halbă. Ha, ha, frate, dar deci... ce... E mița asta, dumneavoastră? Cum să-l înțeleg? Cum o știi? Nu! Nevastră-mea, frate. <laughs> <laughs> Bine nene! Dar nu ți fie frică -ți la singură noaptea pe drum? Nu ți-am spus că nu e singură, e cu șeful. Bine, bine, Iată înțelegem me. noi, dar în sfârșit, tocmai de-aia parcă, parcă de o femeie singură noaptea pe drum. N-ai grijă, se separat, intri, închizi lumina, trai berdăluțele și te-mi pe pentru năuntru. Cu pe de serviciu, care v-a zis Poți Sepanat! să dormi, până dincolo de filiași. Trenul 163, îl mai bun pentru noi. Ăsta e. Trenul 163. Câte sunt acum? E unul și jumătate trecute. A plecat din titu. Uh -huh. Trecuții de mătasaro, mi s, -a -s, -a -s, -a -s -a. Mița cu trebuie cu i tragă la os, da, <laughs> Șeful și șeful pardon un moment, mă duc, mă duce, merg, să rămâi de salutată Când ai buzăt iar bine De ce să stea cu minți N-o să reții așa O viață-nțeagă, dragă Stai, stai, stai, să vedem Ce fel de persoană e mița Să vedem, să vedem <gânt primera> <sus> <Greek> <h tiempo> eh, Singură? N-aș lăsa eu, știi, femeie tânără, nu face să umble singură Sunt măgari care n-au o maneră și... Da, și dacă o fi și curățică... Curățică? Mița curățică? Ce vorbești, domnule, îmi pare rău Frumoasă, domnule, îngheață puțu Stai să vezi hmm. Stai așa. Unde mi-e portofelul? Ei, da. Uite-o. Hai, stai Stai așa. L-am gășit. Ia, privește, dumneata, aici. Care e? poza asta? Hmm? Așa e? Da, doamne, strășnică, strășnică A, minunat Da, da, da. E. Aș, poza e moft. S-o natură, domnule E și-a, măcar vă zică, blond e, e destul S-o vezi în natură E, e, în alte? Potrivit, Blondă, aur <laughs> Nu ați ceva, privește Uite pără Vedeți că îl face cu fierul? Aș, natur! S-o vezi dimineața, nu și-l poate descurca! E un lucru mare, domnule. De, de câți ani e? Cam de câți zici, după poză? Păi, de vreo... douăzeci și mai Vezi? Și mai zici că în poză te flatează. N-am primit nici două unul. Să vă trăiască Ați ce a ales <gătări> Ce... O iubești? Evraos <gătări> Cum să nu o iubești? Lucru mare, doamnule Când o spui... Apoi la gara, la noi, pe comedie, toți pasagerii, când trece trenul ziua, la toată lumea, uite așa, întoarce capă, aia așa, se uită la ea, la fereastră, că noi suntem sus, în gara. Aha, aha da, da, da, șeful unde așa? Tot sus? <gără> șeful e familist? Aha, nu, nu vreau să-l censoare. Zice că nu ține la femei. Ce mai rând de de el, un lucru mare. Mereu îl tachinează și se vede ce e frumos că el se supără. odată dată nu știu cum l-a tachinat, s-au certat Nu au vorbit-o să Și pe urmă? Pe urmă s-au păcat-o. să se îndreaptă. n am un control. n dacă mâncăm împreună, ca v că <laughs> Știi, vine de cineva vis-a-vis -vis la masă. E, nu se poate. <laughs> a stat ei serios cât a stat și... Mă facem și eu serios. Și zice șeful, Pardon, mașer, v-am călcat. Și pe mă, Mi-a puflit pe toți <laughs> e, Da, Șeful, ce fel de om e? Foarte bun băiat Nu, adică de bun Mi Dar ce fel de om e în vârstă? Iași, nici de 30 de ani Să vrem, domnule frumusese de băiat Stai, stai că am uitat să vă-ți arăt ia, ia, uite aici <gură> Da, eh, da Așa e? Da de? Nu, nu e nicio Aș. Să-l vezi în natură. Mai înalt ca dumneavoastră. Okay. E mai înalt. Și încă în poze nu e roșu. Să-l vezi când îți pune șapca roșii, așa că am pe o parte. Strasnic, domnule. Mă stăți, negri ca abanoul. să se Când trece trenul, toate cupoanele cu ochii la el. Okay. Să-l și mai mult nu. Dacă n-ar avea șapca roșie, l-ar de ochiari, da, mulițile? Dar, auzi, spuze-mă cât te întreb, copiii aveți? Ce vorbesc, năne, sunt o surat numai de 5 luni. Așa, băi atunci știi că nu vreme vremea pierdută. Da, o să vezi. Așa mădrejduim și noi. Așa și noi. Câte așa sunt, i-aveți? Nu știu ce. Acum, intre în le orden. Da, mă rog, dumneata, ce ești acolo la gara? Eu? magazioner. Mai luăm un rând? e cam de mâine, am canțilierii de dimineață și... Nu mai un rând. încă trei. Uh, și acum ești în concediu. Ce concediu? Ce să mai M-am Mă de șeful. Când vreau să plec, să lipsesc și câte trei zile. <laughs> mai ales acum, cu criza asta, mă părerea atâta de lucruri. Da, așa e. dăm da. voie să închid <laughs> în sănătatea soției Dumitale. Se vă Mersi. Și eu închin în sănătatea șefului dumneavoastră. Să vă trăiască. Mersi. Nene, te... lasă-mă să te pup. Ești mai dulce ca miera. E, mult aș vrea să cunosc pe șeful și pe soția dumneavoastră. <laughs> ce și fi făcând ei acolo. <laughs> DORM-TUR-I Câte ceasuri ai? <laughs> Trei fixe. <laughs> Au intrat în Pitești. Așu. La Pitești 33 de minute. Noroastră. Mă mă Noroastră. Mă rog. <laughs> Ne, Ești tu- tericit, să tristi. Asa așa e, ce drept așa e, Sunt felicit sau în normul lui. pensi S una mobilă mm. lecio! Ne va să frumos să un an, Sun toască sunt bușoare, și am de. O și să zicem, magazin de. dacă nu curge, pica. E de șef în care e ce să mai zicem. ce este ca și un frate. odată ce-ți cum naț, care vă zic că. cum. cum naț. Dacă e fratele misei, dar ce credeai? Oh, atunci n-am făcut nimic cum n-am făcut nimic. nu. Noi gândeam că cum nane, apoi dacă nu era frate, bun, se putea. Mm. Cum adică era să las așa mândrețe de femeie noaptea? Cu așa frumusețea de bărbat, cu felul de serviciu, separat de bărbat. Știi că îmi place? Că e așa surai. ce-ți pasă? Vorba e vreau să știu unde e Mița acum. Trei și jumătate. Trecute. A plecat din Pitești. Hai să mergem undeva să mergem pe tronul mastiz. Nu, mai. Adică. Nu mai ai niciun gaz. Parol. Nu mai ai niciun gaz. He, he, he, he, he, he. Da ce crede? Ne îți ica Sal. că, că am De ce să ne facem spy machine înmărea degeaba? La noi e nici mai multă, nici mai puțină stricăciune decât în alte părți ale lumii și nici nu s-ar putea astfel. Calitățile și defectele oberești sunt pretutindeni aceleași. Oamenii sunt peste tot oameni, limb, costum, obiceiuri, apucături intelectuale și morale, religiuni, precum și toate celelalte rezultate ale locului care au trăit, ale împrejurărilor prin care au trecut, îi pot arăta ca-și cum s-ar deosebi mult de cei dintr-un loc cu cei din altul. Ei, în fondul lor, pretutindeni și totdeauna sunt aceiași. Nu există pe pământă speță zoologică mai unitară decât de regile creației. Între un polinezian antropofag și cel mai rafinat european, altă deosebire împătărâtă, nu există E cât modul de a-și găti bucatele. Niciun neam de oameni nu mai bun sau mai rău, Niciunul mai inteligent, or mai prost, Unul e mai așa, altul mai aminterea, Dar la urma urmelor, toți sunt la fel. Zile oameni <gângă> și de pace. Așadar, să nu ne mai face inimă rea și spaimă, Gândindu-ne că lumea românească a fi mai stricată decât altele. Nu. No, hotărât. Neamul acesta, nu e un ne-am stricat. E numai nefăcut încă. Nu e până acum dospit cum se cade. E încă ne de mizerile seculare sub care am cu junghetura frântă. Încă nu crede în dreptate, încă nu poate scoate din sânlui pe cine să-i poată comanda, încă nu știe de cine să asculte, fiindcă nu are deocamdată încredere în nimeni. Frip cu lapte, suflă și înbrânză, brânză, n-a ajuns să cumpănească bine, ceea ce ar fi în stare să poată cu ceea ce îi se pune împotrivă și astfel... Încă nu înțelege că în mâna lui arta să-și îndrepteze soarta și să dispună apoi pe de a de ea pe cum e drept și pe cum are să-și fie odată. În fine, nu are încă destul îndrăsnară să-și răfuiască socotelile cu bineboitorii lui Epitrop. Dar cu vremea trebuie să vină și asta. Trebuie să fină și înțelegerea, fără de care nu poate fi o națiune sigură de avutul ei, nici de onoarea, nici de viitorul ei. Ați ascultat Țara lui Caragiale, episodul al doilea. Scenariu radiofonic alcătuit din schița CFR de Ion Luca Caragiale. Au interpretat Dionisie Vitcu, Petre Ciubotaru, Constantin Popa, Emil Coșei, actori ai Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași. Redactor Irina Soare Regia tehnică Ion Poenaru și Vasile Manda. Regia muzicală Stelica Muscal Scenariul radiofonic și regia artistică Mihai Lungear Înregistrările au fost realizate în studioul teritorial de radio Iași Producție a Teatului Național Radiofonic Ianuarie 2012